De som gick förbi smedade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar! Hjälp dig själv nu! Och stig ner från korset!